Colanul de catifea. Pista 3 Și maestrul Götlib îl îmbrățișă din nou pe Hoffman, care văzând că se înnopta, Socotică nu avea timp de pierdut și se duse acasă pentru a-și face pregătirile de călătorie. A doua zi de dimineață, Hoffman era la fereastra sa. Pe măsură ce momentul despărțirii de Antonia se apropia, această despărțire îi părea din ce în ce mai imposibilă. Toată acea încântătoare perioadă din viața sa, acele șapte luni care trecuseră ca o zi și care se înfățișau memoriei sale ca un vast orizont pe care îl cuprindea dintr-o singură ochire sau ca un șir de zile luminoase, Cântecele dulci ale Antoniei, care umpleau văzduhul de armonii cerești, toate acestea exercitau asupra lui o atracție atât de puternică, încât aproape că mai lupta încă cu necunoscutul, acest mare vrăjitor care ademeneste sufletele cele mai tari și inimile cele mai reci. La ora 10 Antonia apăru în colțul străzii. Era urmată, ca de obicei, de către doi casa Lisbet și amândouă urcare treptele bisericii. Când ajunse la ultima treaptă, Antonia se întoarse. îl văzu pe Hoffman și îi făcu un semn cu mâna și intră în biserică. Hoffman își părăsi în fugă camera și o urmă. Între timp Antonia îngenunchease la locul său obișnuit și se ruga. Hoffman era protestant și aceste cântece într-o limbă străină îi păruseră întotdeauna caragioase. Dar când o auzi pe Antonia psalmodind acel imn bisericesc atât de dulce și de puternic totodată, regretă că nu cunoștea cuvintele pentru a-și uni glasul cu al ei. Devenit și mai suav încă datorită profundei tristeți care pusese stăpânire pe tânăra fată. Tot timpul cât dură sfântul sacrificiu, se cânta așa cum numai îngerii mai pot cânta în cer. Apoi când clopoțelul copilului care ajuta la oficierea serviciului divin anunță sfințirea Anafurei, în momentul în care credincioșii se aplecau în fața domnului care, prin mâinile preotului, se ridica deasupra capetelor lor, Antonia înălță fruntea. Jură, zise ea. Jur, zise Hoffman cu glas tremurător, jur să renunț la joc. ăsta e singurul jurământ pe care mi-l faci, prietene? A, nu așteaptă. Jur să-ți rămân credincios cu inima și mintea, cu trupul și sufletul. Și pe ce juri? O, strigă Hofman în culmea exaltării, pe tot ce am mai scump, pe tot ce am mai sfânt pe viața ta. Îți mulțumesc, strigă la rândul ei Antonia, căci de nu-ți vei ține jurământul, voi muri. Hoffman, trăsări, În Un fior îi trecu prin trup, dar nu se căi, și numai i se făcu oarecum frică. Preotul cobora treptele altarului, ducând sfânta împărtășanie în sacristie. I-ai auzit jurământul, nu-i așa, doamne? zise Antonia, luând mâna lui Hoffman. Hoffman vrut să vorbească, niciun cuvânt. Vreau ca jurământul acesta să fie ultima frază auzită din gura ta și cuvintele tale să-mi răsune mereu în urechi. La revedere, prietene, la revedere. Și lăsând un medalion în mâna iubitului, tânăra fată se îndepărtă ușoară ca o umbră. Hoffman o urmări cu privirea, așa cum Orfeu trebuie să se fie uitat după Euridice. Apoi, când Antonia dispăru, deschise medalionul. În lău se afla portretul Antoniei, strălucind de farmec și tinerețe. Două ore mai târziu, Hoffman se urca în aceeași diligență în care se urcase și Zacaria Werner cu șapte luni în urmă repetând Fi liniștit, Antonia, nu, nu voi juca și nu te voi înșela." Capitolul 6. O barieră a Parisului în 1793 Călătoria tânărului către această Franță atât de dorită fu destul de tristă. Nu putea spune că, apropiindu-se de centru, se lovea de aceleași greutăți cu care aveau de luptat, cei ce se îndreptau spre frontiere. Republica franceză era mai binevoitoare cu persoanele care soseau decât cu acelea care plecau. Totuși, nu ți se îngăduia plăcerea de a face cunoștință cu această formă de guvernământ, decât după îndeplinirea unui anumit număr de formalități, mai mult sau mai puțin riguroase. Era o vreme în care francezii nu prea știau să scrie, dar când scriau, scriau mai mult decât oricând. Proaspeții funcționari își părăsiseră meseriile mai practice sau mai caznice pentru a semna pașapoarte, a compune semnalmente, a da vize și a acorda recomandații. Niciodată birocrația nu a avut o dezvoltare mai mare decât în acea perioadă. Această boală a administrației franceze la care se adăuga atunci terorismul a produs cele mai frumoase exemplare de caligrafie grotescă, din câte s-au pomenit vreodată. Începând din Alsacia, foaia de drum a lui Hoffman a fost invadată de semnăturile feluriților funcționari. Și cum era foarte mică, a fost nevoit să-i mai adauge o foaie și apoi o a treia în Lorena, unde semnăturile luară proporții colosale. Înarmat cu acest perfect document despre patria, vârsta, principiile, destinația și mijloacele sale de transport, Hoffman nu mai făcu altceva decât să coasă la oaltă toate aceste petice civice. Și trebuie să spunem că sosind la Paris, poți să un volum destul de gros, despre care spunea el avea de gând să lege în niște scoarțe de metal atunci când urma să pornească într-o nouă călătorie. Deoarece, fiind nevoie să le prezinte mereu, aceste foi riscau prea mult într-o simplă învelitoare de carton. Când ajunse la porțile Parisului, se înnopta și barierele erau închise. Hoffman vorbea binișor franceza, dar avea un accent care îi trăda originea. Să explicăm acum cum acționa poliția la bariere. Din zori zilei, adică imediat ce se deschideau șapte sau opt secționari, oameni trândavi și încrezuți, se învârteau în patrule pe lângă cei doi sau trei agenți ai poliției orășenești. De îndată ce sosea călătorul era percheziționat și interogat cu exces de zel. Hoffman apărut în fața acestui tribunal la 7 decembrie către orele 6 seara. Era o vreme cenușie cu ceață și polei. Hoffman fu oprit de o mână care îl apucă fără brutalitate de piept. Tânărul călător purta o manta de un cenușiu închis și o redingotă groasă, cu niște cizme nemțești, destul de curate, căci în ultima etapă a călătoriei Hoffman făcuse șase leghe cu piciorul, pe un drum acoperit de un strat subțire de zăpadă întărită. Unde te duci, cetățene, cu cizmele astea frumoase?" spunse tânărului un agent. La Paris, cetățene." Și nu ești dezgustat, tinere, Prusac?" zise secționarul, pronunțând acest epitet de Prusac cu o risipă de esuri, care strânse vreo zece curioși în jurul călătorului. Prusacii era una cele vremuri pentru Franța niște dușmani, tot așa de mari ca și filistinii pentru compatrioții lui Samson. Ei da, sunt Prusac," răspunse Hoffman, transformând cele patru esuri ale secționarului în Z. Și ce cu asta?" Păi, dacă ești prusac, trebuie să fii în același timp mix mic spion al lui Pitt și Coburg." Citiți-mi pașapoartele," răspunse Hoffman, întinzând volumul către unul dintre literații barierei. Vino cu mine," îi spuse acesta, întorcându-se pe călcâie pentru a-l conduce pe străin la corpul de gardă. Hoffman urmă această călăuză cu cea mai perfectă liniște. Când la lumina lumânărilor fume gând de patrioții, îl văzură pe acest tânăr nervos cu o privire hotărâtă, cu părul răvășit, strălcindu și cu conștiinciozitate unul dintre ei strigă. Ăsta nu se poate spune că nu este aristocrat, ia uitați-vă la mâinile și la picioarele lui. Ești un prost, cetățene, răspunse Hoffman, sunt tot atât de patriot ca și tine, iar pe deasupra mai sunt și artist. Spunând acestea, scoase din buzunar una dintre acele pipe fantastice, cărora numai un german le-ar fi putut da de fund. Această pipă a avut un efect extraordinar asupra secționarilor care își fumau tutunul în niște lulele mici. Toți rămaseră cu gura căscată la tinerelul care, cu îndemânarea unui îndelung exercițiu, îndesa în această pipă o provizie de tutun, care ar fi putut să-i ajungă o săptămână. Se așeza apoi pe un scaun, aprinse metodic tutunul până când coșul prezentă un strat gros de foc la suprafață. Apoi aspiră la intervale egale nori de fum care ieșeau apoi cu grație în coloane albastre, pe nas și pe gură Fumează bine, zise unul dintre secționari Și pare să fie o celebritate, zise un altul, priveștei certificatele Ce vrei să faci la Paris? întrebă un al treilea Să studiez știința libertății, răspunse Hoffman și mai ce încă?" zise francezul, prea puțin mișcat de eroismul unei asemenea fraze pe semne, pentru că era prea obișnuită. Și pictura?" adăugă Hoffman. A, tu ești pictor ca cetățeanul David, absolut. Știi să-i faci pe patrioții romani goi de tot ca el?" Eu îi fac îmbrăcați," zise Hoffman. Asta e mai puțin frumos. Dar e mai adevărat," răspunse Hoffman, fără să se tulbure. Atunci fă portretul," zise secționarul cu admirație." plăcere. Hoffman luă un tăciune din sobăl stinse și pe zidul văruit desenă una dintre cele mai urâte fețe, din câte au necinstit vreodată capitala lumii civilizate. Boneta și coada de vulpe, favoriții deși pipa scurtă, bărbiate și erau redate cu un asemenea realism, încât întregul corp de gardă cerut tânărului favoarea unui portret. Hoffman le execută cu plăcere și așternu pe perete o serie de patrioți. Tot atât de reușiți, dar mai puțin nobili se înțelege decât burghezi din rândul de noapte al lui Rembrandt. Patrioții odată bine dispuși, uitară cu totul de bănuieli. Germanul fu naturalizat parizian și i se oferi berea de onoare, iar el oferi la rândul său vin de Burgundia pe care acești domni îl primiră cu mare plăcere. În momentul acela unul dintre ei mai șiret decât ceilalți își prinse nasul între degetul cel mare și arătător și îi spuse lui Hoffman închizând din ochiul stâng Mărturisește-ne un lucru, cetățene german. Ce anume, prietene? Mărturisește-ne scopul vizitei tale. Păi am spus, politica și pictura. Nu, nu, altceva e. Dar te asigur, cetățene. Înțelege că nu te acuzăm. Ne placi și de aceea te vom proteja. Aici se află doi delegați de la Clubul Cordilierilor, doi de la Jacobini. Eu sunt de la amici și frați." Alege printre noi clubul căruia te vei duce să-i prezinți omagiile." Ce omagi? Haide, nu te mai ascunde e atât de frumos încât, din potriva, ar trebui să te mândrești." Nu zău, cetățene, nu înțeleg nimic, explică-te, te rog." Privește și recunoaște că sunt un bun ghicitor," zise patriotul. Și deschizând albumul de pașapoarte, arătă cu un deget gros pe o pagină la rubrica Strasburg, următoarele rânduri. Hoffman, călător venind de la Mannheim, a luat la Strasburg o ladă etichetată OB. E adevărat," zise Hoffman, ei bine ce conține această ladă." Mi-am făcut declarația la vama de la Strasburg." Vă închipuiți, cetățeni ce ne aduce aici acest mic prefăcut?" Vă amintiți de darul patrioților Ozer? Da, da," zise unul dintre ei, o ladă cu slănină." Pentru ce asta?" Pentru ungerea ghilotinei strigă un cor de glasuri groase." Ei și," zise Hoffman ușor, ce legătură poate să aibă lada mea cu darul patrioților din Ozer?" Citește," zise patriotul arătându-i pașaportul său. Citește, tinere." Călătorind pentru politică și pentru artă." E scris doar aici." O republică, murmură Hoffman. Mărturisește, deci tinerea amica libertății, îi spuse protectorul său. Asta ar însemna să mă laud cu o idee pe care nu am avut-o, răspunse Hoffman. Nu-mi place falsa strălucire. Nu, lada pe care am luat-o la Strasburg și care va sosi cu poșta nu conține decât o vioară, o cutie de culori și câteva pânze. Aceste cuvinte avură darul să reducă mult din stima pe care unii dintre secționari o avuseseră pentru Hoffman. I se înapoiară hârtiile și i se bău vinul, dar înceta să mai fie privit ca un salvator al popoarelor înrobite. Unul dintre patrioți adaugă chiar, seamănă cu Saint Just, dar mie îmi place mai mult Saint Just. Hoffman, recăzut în visările sale încălzite la sobă, tutun și vinul de burgund, iar rămase un timp tăcut. Apoi, deodată, ridică fruntea. Se ghilotinează de mult pe aici?" zise el. Da, merge încă destul de bine. Execuțiile s-au mai rărit de când cu brisotinii. Dar, în orice caz, nu avem de ce să ne plângem." Nu știți unde aș putea găsi o casă bună, prieteni? Peste tot. Dar vreau un loc de unde să pot vedea totul. Atunci căutați o odaie pe cheiul florilor. Mulțumesc." Știu unde se află cheiul florilor?" Nu, dar cuvântul acesta flori îmi place. Mă și văd instalat într-o stradă plină de miresme, dar pe unde ajung eu acolo? Cobori drept pe strada infernului și vei ajunge la chei. Chei, asta înseamnă la marginea apei, zise Hoffman. Exact. Și apa este sena? Da. Cheiul florilor se află, deci, pe malul Senei? Cunoști Parisul mai bine decât mine, cetățene german. Vă mulțumesc! Adio! Acum pot trece? Mai ai o mică formalitate de îndeplinit? Ce anume? Vei trece pe la comisariatul de poliție a, și îți vei lăsa adresa. Fie s-a terminat? Nu! Te vei prezenta la secție. Pentru ce? Pentru a arăta care sunt mijloacele de trai. Voi face toate acestea, mai e ceva? Da, va trebui să faci daruri patriotice, cu dragă inimă, și să depui jurământ de ură împotriva tiranilor francezi și străini, din tot sufletul. Îți mulțumesc pentru aceste prețioase îndrumări. Apoi, nu vei uita să scrii numele citeți și prenumele pe o tabliță la ușa locuinței. Voi face și asta. Acum, du-te, cetățene! Sticlele fuseseră între timp golite. Adio, cetățeni! Vă mulțumesc pentru bunătate! Și Hoffman plecă cu enorma pipă în colțul gurii. Iată cum își făcuse el intrarea în capitala Franței Republicane. Numele fermecător de cheiul florilor îl ademenise. Hoffman se și vedea într-o cămăruță al cărui balcon dădea în acel minunat paradis al corolelor parfumate. Uita că se află în decembrie și că sufla un vânt tăios. Uita se dezăpadă și de acea moarte trecătoare a naturii. Florile se deschideau în imaginația lui sub aburul buzelor, nu mai vedea decât garoafe și trandafiri, deși periferia era plină de cloace rău mirositoare. Ajunse la orele nouă pe cheiul florilor, care era pustiu și cufundat în întuneric. Dar singurătatea aceasta era mai impresionantă și mai înfricoșătoare decât în orice alt colț de lume. Hoffman era însă prea flămând și prea înghețat pentru a mai sta să filozofeze dar pe ei nu exista niciun han. Ridicând ochii, zării în sfârșit un felinar mare roșu ce se legăna la capătul unui drug de fier. Cu litere verzi pe sticla roșie se aflau scrise următoarele. Camere mobilate. Bătut cu putere în poarta de sub felinar, ușa se deschise și călătorul intră băjbâind. O voce aspră îi strigă, închide ușa. Și un câine mare care începuse să latre părea să-i spună, atenție la picioare. După ce alesese camera și se învoi la preț cu o gazdă destul de binevoitoare, Hoffman se pomeni, posesorul unei încăperi, de 15 picioare lungime pe 8 lățime, care putea fi totodată dormitor și cabinet de lucru, la prețul de 30 de centime pe zi, plătibil dimineața la sculare. Hoffman era atât de încântat de această descoperire a sa, încât plăti pe 15 zile înainte. De teamă să nu vine cineva să-l dea afară. După aceea se culcă într-un pat destul de umed, dar un călător de 18 ani doarme oriunde. Și apoi, cum să mai faci mofturi atunci când ai fericirea să locuiești pe cheiul florilor? Hofman se culcă cu gândul la Antonia și oare nu e paradisul întotdeauna acolo unde îi invocăm pe îngeri? Capitolul 7 Muzeele și bibliotecile erau închise, dar piața Revoluției era mereu plină. Camera, care timp de 15 zile trebuia să-i servească lui Hoffman drept paradis terestru, cuprindea un pat despre care am mai vorbit, o masă și două scaune. Se mai afla aici un cămin împodobit cu două vase de sticlă albastră în care fusese răpuse niște flori artificiale. Un geniu al libertății turnat în zahăr se răsfăța sub un clopot de cristal în care se reflectau drapelul său tricolor și boneta roșie. Un candelabru de aramă, un dulap din lemn de trandafir, o tapiserie din secolul al XII-lea care ținea loc de perdea. Această tapiserie înfățișându-l pe Orfeu, cântând la vioară pentru a o recuceri pe Euridice și vioara îi reamintirea lui Hoffman de Zacaria Werner. Dragul de el gândi călătorul nostru astăzi sau cel mai târziu, mâine ne vom vedea. Dar ia să vedem acum ce facem. Cu ce începem pentru a nu pierde vremea și a vedea totul? De câteva zile, ochii mei nu au întâlnit decât o serie nesfârșită de tablouri vii, nespus de hâde. Să mergem, deci, la Luvru, la Palatul Fostului Tiran și să admirăm acolo pânzele lui Rubens. În timp ce se îmbrăca, își aruncă ochii pe stradă. Un cercenușiu, murdar, noroi negru, subarbori, albi, o populație care mișuna grăbită. Și un vuiet de apă curgătoare, acesta era tabloul panoramic al cartierului. Flori nu se vedeau nicăieri. Hoffman închise fereastra, își luă cafeaua și porni mai întâi în căutarea prietenului său. Dar când se văzu în stradă și aminti că Werner nu-i dăduse niciodată adresa, fără de care era greu de găsit. Hoffman se opri dezorientat, dar imediat își spuse... Nebun ce sunt! Ceea ce îmi place mie, îi place și lui Zacaria. Eu vreau să văd pictură. Va avea, desigur, și el același gând. Îl voi găsi cu siguranță la Luvru. Să mergem deci acolo. Luvrul putea fi văzut de pe parapet. Hoffman se îndreptă într-acolo. Dar, când ajunse la porțile acestui edificiu, află cu durere că francezii, de când deveniseră liberi, nu vroiau să se lase moleșiți de contemplarea unei picturi ieșite de sub penelul unor sclavi. Hofman simți cum sudoarea îi brobonează fruntea. Omul care îi dădu această informație avea un aer foarte important și era salutat adânc de către trecători. Hofman află că avusese cinstea să vorbească cu cetățeanul Simo, guvernatorul copiilor Franței și conservatorul muzeelor regale. Nu echip să vedem tablouri, își spuse el oftând păcat. Să mergem atunci la biblioteca regelui defunct, să studiem stampe și manuscrise. Sosind aici, Hoffman află cu durere că națiunea franceză, socotind știința și literatura ca o sursă de corupție și de dezbinare, închisese toate localurile. Unde conspirau, așa zi și savanți și literați, măsura luată din spirit de umanitate, pentru ca Republica să nu fie nevoită să ghilotineze pe acești vieți disperați. De altfel, și sub domnia tiranului, biblioteca nu era deschisă decât de două ori pe săptămână. Hoffman trebuie să se retragă fără să fi văzut nimic. De asemenea, trebuie să renunțe să mai dea de urma prietenului său, Zacaria. La capătul puterilor și al curajului se înapoi la hanul său, pentru a se odihni puțin, pentru a o visa pe Antonia și a fuma vreo două ore în singurătate. Dar, ce să vezi, acest chei al florilor, atât de amorțit și de pustiu în seara precedentă, era acum negru de oameni. O gloată ce se îmbulzea și vocifera. Hoffman, care nu era înalt, nu zbutea să privească peste capetele acestei mulțimi și să vadă pentru ce se îngrămădea. Își croi drum cu coatele ascuțite și se grăbi să ajungă în camera sa. Când se văzu sus, se duse imediat la fereastră. Toate privirile se îndreptaseră spre el, ceea ce îl făcu să se simtă foarte stânjenit o clipă, căci observă ce puține ferestre erau deschise. Dar curiozitatea asistenței se îndreptă curând către un alt punct și tânărul o imită privind porțile unei clădiri mari, negre, cu acoperișurile în unghiuri ascuțite și o clopotniță mică, ce se ridica deasupra unui înalt turn pătrat. Hoffman o chemă pe hangiță. Cetățeană, zise el, ce este, te rog, acest edificiu? Palatul, cetățene. Și ce se face la palat? La Palatul de Justiție se judecă cetățene. Credeam că nu mai există tribunale. Ba da, avem Tribunalul Revoluționar. A, da, și ce caută aici toți acești oameni? Așteaptă sosirea căruțelor. Cum, căruțele? Nu prea înțeleg. Te rog să mă ierți. Sunt străin. Cetățene, căruțele sunt un fel de dricuri pentru cei care trebuie să moară. O, doamne, da. Dimineața sosesc prizonierii care urmează să fie judecați de Tribunalul Revoluționar. Ei și? La ora 4, toți prizonierii sunt judecați și urcați în cărucioarele pe care cetățeanul Fuchie le-a rechiziționat în acest scop. Și cine este acest cetățean Fuchie? Acuzatorul public. Aha, și pe urmă? Pe urmă cărucioarele o pornesc încet, spre piața Revoluției, unde ghilotina este în permanență ridicată, nu zău. Cum? Ai ieșit în oraș și nu te-ai dus să vezi ghilotina? Dar ăsta este primul lucru pe care străinii îl vizitează când sosesc aici. Se pare că noi francezii suntem singurii care avem ghilotine. Complimentele mele, doamnă! Spuneți-mi, cetățeană, iartă-mă! Poftim, sosesc și cărucioarele. Cum te retragi, cetățeană? Da, nu-mi mai place să privesc asemenea lucruri." Hoffman o apucă de braț. Te rog să mă ierți, dar aș vrea să te întreb ceva. Poftim." De ce spui că nu-ți mai place să vezi așa ceva?" Eu aș fi spus, nu-mi place pur și simplu." E o poveste întreagă cetățene. La început erau ghilotinați aristocrații dintre cei mai înrăiți, după cât se părea. Oamenii aceștia își purtau capul cu atâta semeție, aveau cu toții un aer atât de obraznic și de provocator, Încât nu ne inspirau nici umbră de milă. Priveam, deci, cu plăcere că cerea un spectacol frumos, în felul cum acești curajoși dușmani ai națiunii înțelegeau să înfrunte moartea. Dar, iată că, într-o zi, am văzut într-una din aceste căruțe un bătrân, al cărui cap se lovede gratiile de lemn ale trăsurii. Era dureros. A doua zi am văzut călugărițe, apoi un copil de 14 ani, iar în cele din urmă două biete femei, o tânără și mama sa, fiecare încâte o căruță, trimițându-și sărutări din vârful degetelor fără să spună un cuvânt. Erau palide ca ceaara, aveau moartea așternută în priviri și un surâs resemnat pe buze. Nu voi uita niciodată acest sfâșitor spectacol și am jurat să nu mă mai uit niciodată la așa ceva. Și atât de tare te a impresionat?" zise Hoffman, îndepărtându-se de fereastră. Da, cetățene, dar ce faci? Închid fereastra." De ce?" Pentru că nici eu nu vreau să văd." Cum dumneata, un bărbat?" Uite ce cetățeană, eu am venit la Paris pentru a studia artele și a respira aerul libertății." Ei bine, dacă aș avea nefericirea să văd un spectacol ca acela pe care mi l-ai descris, dacă aș vedea o fată sau o femeie tânără la moarte și regretând viața, Cetățeană, m-aș gândi la logodnica mea pe care o iubesc și care poate. Nu, cetățeană, nu pot rămâne în camera aceasta. Nu pot să-mi dai una așezată în spatele casei? Nenorocitul vorbești prea tare. Dacă oficioșii mei te-ar auzi oficioșii dumitale, dar ce e aceasta oficios? Un sinonim republican al servitorului. Ei și dacă valeții dumitale m-ar auzi, ce s-ar întâmpla? În trei sau patru zile taș vedea la această fereastră, la orele patru după amiază, într-un cărucior. Spunând acestea cu glas scăzut, buna doamnă coborâ grăbită și Hoffman o imită. El se strecură în stradă, hotărât să facă orice pentru a scăpa de acel înfiorător spectacol popular. Când ajunse la capătul cheiului, o mișcare se făcu în mulțime și gloata o luă la fugă urlând. Din câteva salturi, Hoffman ajunse în strada San Denis, în care se afundă ca un nebun. Străbătu în goană mai multe ulicioare și dispăru într-un labirint de străduțe ce se întretăiau între cheiul fierarilor și hale. Răsunând în cele din urmă ușurat când se văzu în strada Feronerii, unde cu inspirația poetului și a pictorului ghici locul devenit celebru prin asasinarea lui Henric al iv -lea. Apoi, mergând mai departe, căutând mereu, ajunse în mijlocul străzii să Peste tot, prăvălioarele se închideau în calea sa. Hoffman admira liniștea acestui cartier. Dar nu se închideau numai prăvălioarele, ci și ferestrele multora dintre case, ca și cum ar fi primit un semnal. Hoffman află curând explicația acestei manevre. Văzu în același timp trăsurile, făcând cale să și apucând-o pe străzi laterale. Auzi tropot de cai, recunoscu uniforma jandarmilor, apoi, în primele neguri ale înserării, văzu un amestec înfricoșător de zdrențe, de brațe ridicate, de măciuci și de ochi, ce ardeau cu ferocitate. Deasupra tuturor acestora, o căruță. În vârtejul pe care îl vedea venind spre el, fără să aibă puterea de a se ascunde sau de a fugi, Hoffman auzi niște strigăte. Atât de ascuțite, atât de spâșietoare, cum nici când nu îi mai răsunaseră până atunci în urechi. În căruță se afla o femeie îmbrăcată în alb. Strigătele se ridicau de pe buzele din sufletul și din tot trupul răzvrătit al acestei femei. Hofman simți că îi se înmuiau picioarele. Urletele acelea îi distrugeau nervii. Se împiedică de bârnă și căzul ovindu-se cu capul de obloanele de lemn, puțin întredeschise, ale unei prăvăli, închise în grabă. Căruța sosi în mijlocul escortei sale de tâlhari și de femei hidoase. Sateliții săi obișnuiți, dar, ciudat lucru, gloata nu fierbea. Reptilele acelea nu șuierau. Singura victimă se zvârcolea în brațele a doi bărbați și striga spre cer, spre pământ, spre oameni și lucruri. Hoffman auzi deodată răsânându-i în urechi prin cărpătura obloanelor aceste cuvinte pronunțate de un glas de bărbat tânăr. Beată dubari, ți-a venit și țierândul. rândul." Doamna Dubari, strigă Hoffman, ea este aceea care este acum în căruță? Da, domnule, răspunse glasul înăbușit din spatele oblonului.